«Немає сенсу ховати тіло, якщо видно тушу». Вона ворухнула кутиком губи. «Знаєш, Альгісе, мені інколи імпонує твій привітимізм. Ти розглядаєш Бога крізь призму людських бажань. Не виключаєш самовизначення і самозадоволення. Наодинці з собою ти, мабуть, не стедаєшся єретичних думок. З тебе глузуватимуть, якщо ти оприлюдниш подібне припущення». «Заради Бога, Альгісе!» – пирхнула Стефанія. «Я лише сказала так, що ти єретик у Рясі. Це дещо сумнівне визначення. Боюся, мене не зрозуміють. До того ж суспільству ніколи вивчати твій душевний стан, а з твоєї смерті я, на жаль, нічого не виграю». Альгердас знизав плечима. Але раптом рвушку кинувся уперед і, впавши на коліна, обхопив руками її ноги і торкнувся лобом її живота. Потім якось боязко відсторонився, глянув знизу вверх її обличчя і ще сильніше стиснув в обіймах. Стефанія здригнулася, але й не спробувала звільнитися. Склавши руки на грудях, вона мовчки спостерігала, як Альгірдас терся щукою об її одежу і щось бурмотів, час від часу здіймаючи на неї погляд. До чого це приниження, Альгісе? спитала нарешті Стефанія, непорушно спостерігаючи за безладними рухами дядька. Вибач, якщо образила. Люблю тебе. видихнув Альгірдас. Чорні пригнічені очі благали про розуміння, не сподіваючись на відповідь. Стефанія вперше бачила такі очі, і може тому відчула раптом, як крижана провина підступає до серця з його стиснутих рук і поглинає її. Навіщо ти примушуєш мене почуватися винною, Альгісе? — прошепотіла вона. Чи винна я? Ні. Промовив він і повільно підвівся. Винен я. Мені не дозволено відчувати потяг до жінки, а я відчуваю та й ще до своєї небоги». Альгірдас помовчав, не зводячи з неї погляду. «Дивно, але й натяку на те, що я стидаюся цього гріха, своїй душі не знаходжу. Хоч молю Бога про прощення, і, мабуть, з твоєї смерті я все ж таки щось виграю». Гадаєш, моя смерть стане прощенням твоєї любові? Ні, прощенням недотримання заборони. Чернець має право пишатися любов'ю так само, як будь-хто. Якби ж тільки вона не була і даром, і покаранням заразом. І тобі не шкода моєї молодості? Я не розумію молодість так, як ти. Не шкода моїх почуттів? Ні, бо вони належать на мені. Але я ще маю, задля кого жити, маю сина. Невже? Намагаєшся віднайти у ньому сенс життя? Чи ж ти сама собі не суперечиш? Мене не цікавить думка суспільства, а те, що я вважаю гадьбою для себе, мабуть, з часом можна здолати. Тільки не тобі, Стефо. Тільки не бруд у крові, тільки не власну слабкість тому цю ганьбу ти не здолаєш, а княжич Генрик – твоя ганьба. Він усміхнувся. Ганьба з любови? Хіба не смішно? Ні. Отже, ти маєш мене зрозуміти. Стефанія знизила плечима. Я, мабуть, піду. Вона відчинила двері, коли Альгердас раптом запитав. Ти вже бачила його? Генрика? Генрик мене не цікавить, Стефо. Вона озернулася, в її очах промайнула блакитна тінь. «Ще!» – усміхнулася Стефанія і примружилася. «На відміну від тебе, я не маю заборон і не потребую прощення». «Кшиштофе!» – оклик здивував Бальського. Він озернувся і зупинив коня. Від дворі до нього верхи наближався новоспечений князь Поланський, більш відомий йому, як Ярослав Чупага, Людина надзвичайно яскравої біографії, згадка про елементи, якої раптом сіпнулася посмішкою у куточку губів Кшиштофа і, зникнувши у вусах, глузливо причаїлася у примружених трав'янистих очах. «Вітаю тебе, князю», – мовив він, коли Ярослав наблизився, – і, вибачаю, мабуть, за неповагу,